Kapittel 7 Dette er hva den suverene Herre Jehova lot mig se. Og se, han var i ferd med å forme en gresshoppesverm da det sensodde begynte å komme opp. Og se, det var det sensodde etter Kongerslotten. Og det skjedde, da den var ferdig med å spise opp plantene i landet, at jeg sa, «Suverene Herre Jehova, jeg ber deg, tilgi! Vem kan reise sig av Jakob? For han er liten.» Jehova følte beklagelse med hensyn til dette. «Det skal ikke skje», sa Jehova. «Dette er hva den suverene Herre Jehova lot meg se. Og se, den suverene Herre Jehova var i ferd med å kalle til strid ved ill, og den tok til å fortære det store vanndyp, og den fortærte jordstykket. Og jeg sa så, «Suverene Herre Jehova, jeg ber deg, hold opp! Hvem kan reise seg av Jakob? For han er liten.» Jehova følte beklagelse med hensyn til dette. Heller ikke det skal skje, sa den suverene herre Jehova. Dette er hva han lot meg se. Og se, Jehova sto på en mur oppført etter et lodd, og han hadde et lodd i hånden. Så sa Jehova til mig «Hva ser du, Amos?» Da sa jeg, «Et lodd». Og Jehova sa videre, «Se, jeg anbringer et lodd midt i mitt folk Israel. Jeg skal ikke lenger bære over med det» og Isaks offerhauer skal sannelig bli lagt øde, og Israels helligdommer skal bli hergitt, og jeg vil reise mig mot Jeroboams hus med et sverd. Og Amasha, presten i Betel, sendte så bud til Jeroboam, Israels konge, og sa, «Amos har dannet en sammensvergelse mot dig midt i Israels hus. Landet kan ikke utholde alle hans ord. For dette er vad Amos har sagt. Ved sverdet skal Jeroboam dø.» O Israel skal med sikkerhet gå i landflyktighet bort fra sin egen jord. Og Amasha sa så til Amos, «Du synser, gå, kom deg og sted til land og spis der ditt brød, og der kan du profetere. Men i Betel skal du ikke lenger profetere, for det er en konges helligdom, og det er et kongerikes hus.» Da svarte Amos og sa til Amasha, «Jeg var ikke profet, og jeg var heller ikke profetsønn.» Men jeg var jeter og en som snittet fikener på morberfikentrær. Og Jehova tog mig så fra min plass bak jorden, og Jehova sa deretter til mig. «Gå, profeter for mitt folk Israel!» Og hør nå Jehovas ord. Sier du, du skal ikke profetere mot Israel, og du skal ikke la noe ord falle mot Isaks hus. Derfor, dette er vad Jehova har sagt. «Din hustru, i byen skal hun bli en prostituert.» «Og dine sønner og dine døtre, for sverdet skal de falle, og din jord, etter målesnoren skal den bli delt ut, og du selv, på uren jord skal du dø, og Israel, det skal med sikkerhet gå i landflyktighet bort fra sin egen jord.»